Välkommen till inför Game Time med Nick och Färnan. Jag som är Nico och mitt emot mig på andra sidan interwebben har vi Färnan. Hallå, hallå allesammans. Eh, ni undrar nog vad det här är för skit ni har logat loggat in på. Vi tänkte skapa en liten podcast där vi sitter och spelar spel och snackar skit allmänt. Det, kan, det kommer att vara mycket snack om inom tv-spel och andra nördigheter. Det kan, kan, vara så, kan vara så att det blir annat än tv-spel också, man vet aldrig. Ja, det är allt. Jag som fruktansvärt motorintresserad kan ju vara så att det handlar om lite eller kommer att glida in lite sånt skit också, det vet man aldrig. Ja, precis. Och jag som hårdrockare kommer att kanske glida in på det. Och, eh, förhoppningsvis får vi lite lyssnare som kommer att skicka in frågor. Kommer att svara på det. Precis. Så länge de inte är allt för dumma i huvud frågorna. Ja, men vi kan svara på dem ändå Ja, länge det kommer in frågor som Kan vara roligt att svara på, det vet man aldrig Nej, precis uh, Ja, tanken är helt enkelt att vi ska testa lite olika multiplayer-spel samtidigt som vi spelar Och går freakar ut Så kommer vi snacka om Livet av alla gåtor Ja, men precis ja, Men först tänkte vi väl så att ni lär känna oss lite Lite snabba frågor bara Fönan Favoritspel just nu Oj, just nu Då får det nog bli Det får nog faktiskt bli Diablo i sådana fall Diablo 3 mm. Vilken är favoritklassen då? Alltså jag var ju Jag var ju jävligt fast på Munkrackan Men efter att jag provat sista gubben här nu Min nya Wizard Så har jag nog fastnat för den lite bättre Den är, den är nog min favorit han spöar ju precis allt och alla. Det är ju helt fruktansvärt. <laughs> ja. Får se nu hur det blir med nya då. Om det ja, blir precis. mycket bättre. Precis. Ja. Men bästa retrospelet då? Har du något schysst? Oh. oh. Det måste nog vara Sonic. Sonic. Ja visst. Den bl blå igelkorten. <laughs> Sega Mega Drive. Precis. Det, det är nog det jag har spelat mest i alla fall i mitt liv, tror jag. Så alltså, du var inte inne på Mario-svängen? Ja, inte lika mycket. För jag hade, vi hade Sega hemma och då var det Sonic. Aha, ja, du ser. Ja. Okej, okay, lite snabbt det nu. Favoritmaträtt, dryck och snacks. Åh, oh, oh, oh, oh. Ja, du. Dryck får väl bli... Alla alkoholhaltiga dricker i stort sett, skulle jag tro. Ja. Uh -huh. Och mat får nog bli lasagne, tror jag. Lasagne. Den är fin. Ja, den är fin. Jaha, uh -huh, yeah. ja. Ja, visst. Och sen, vad sa vi mer då? Du sa, du sa någon mer, va? Snacks. Oh. Eh, det får ju bli vikningschips. Det är ju de bästa. <laughs> det är roligt, eller? De är bästa. <laughs> Nej funkar i alla lägen. De är smaklösa Jag Ja, just därför. funkar i alla <laughs> lägen till allt. Ja, ja, om du säger det så. Ja. ja ska jag köra samma fråga? Då? Ja, kör. Eh, vad säger först? Spel just eh, nu? Eh, ja, precis. Eh, just nu, just nu, just nu. Ja, det är väl Diablo nu inför att Mortal Kombat X kommer. Ah, Lite fighting. Ja, det kommer bli det för det jag ser mest ut. <laughs> ja, det förstår, det förstår jag. Lite för mycket. Ja. Eh, favoritretro, det är. Tänkte du säga det, det här är ju lite din grej. Ja, det är ganska. Eh, Protector på NES. Det är som kontra fast med robotar. Aha. Det Fuck, är fint. Det här, får, det här får du nästan förklara för jag har ingen aning om vad du pratar om just nu. Eh, Contra och Probotector, ja. det är plattform, 2D och skjutspel. Okej. Okay. Det är rent. Jag kommer säkert kunna testa det, för jag har det, till, ja, så det går alltid bra. Jag har aldrig hört talas om det tidigare, kan jag ju, ärligt säga. Så var det uh, mat och det va? Uh, jo, ja, jag vet inte om det var i den ordningen, men det sa vi i alla ja. fall. Uh, Drick mat och uh, snacks. Ja, då precis. Då Jävlar har koll. Mm, ja, jag vet. Då, har då har du säkert uppskrivet i alla fall. Nej, då har jag inte jag chansen nu. Ja, eller hur? Eh, dryck eh, öl. Blev ja. en idag i alla fall. Vad var det för gott då då? Eh, guldflaska. <laughs> Jaha, du ser. Så klassiskt det kan bli bara. Mm. Mat, Nej. det är eh, började grillad sommaren. Oh. Med en bärs. Oh, du tänkte så du. Ja. Oh. Oh. Jag tänkte vara det första som dök upp i huvudet på mig. Det var ju lätt. <laughs> Oj, <skott. laughs> Ja, hallå. Han började grilla. grillad. Massor med... Det ska vara ost, det ska vara bacon, det ska vara, Men du kan ju inte säga att hade inte är gott. Nej, lasagne är skitgott, men kanske inte favoritmateretten för mig. Ja, det är ju äh. kung. Vad hade du mer Snacks? Ej, ja. Och äh, där hackar du på mina chips än en gång. Ja, för det ska ju vara ostbågar. Men, ja, oh, i helgen. Nej, cheeseballs är inte... Ja, ty vad tyckte du då? Med, med ostsmak. Cheeseballs faktiskt... med ostsmak, finns det något annat? Nej, men alltså, med, så här, de, de var ju så här extra... Ja, så var ju extra ex, cheese ex kanske. Ja, det var något sånt där. Sjukt goda var de i alla fall. De var bättre dagen efter däremot. Ja, men de de det är samma sak ostbågar. Så här, blir lite geggiga. Ja, när de blir som så här konstigt. Hur man ska förklara konsistensen en gång. Ja. Bara allmänt konstigt. Men det är då de är som goda. Precis. Ja, men det var väl lite sådana snabba frågor. Det lär ja. bra. Come. Perfekt. Men ska vi komma till... Vad är det vi... Liksom, vad är våra första mål är? Eller vad man ja. vad, är, vad blir första avsnittet? Liksom? Ja, dra det du... Ja... Precis. Ja, så vitt jag vet i alla fall än så länge så blir det väl, blir väl första avsnittet eh, Diablo 3 när nästa säsong startar ordentligt. Så tänkte väl du och jag börja det hela med att köra på har hardcore-nivån och högsta Torment 6. Precis. Och se, se vad, vad för spännande det kan erbjudas för någonting. Se <laughs> hur länge vi överlever. Ja, men precis. Precis. Och som ni som lyssnar förstår på en gång, det är... vi kommer ju freaka ut på en gång. Men vi ska ändå försöka hålla lite snack runt om, så vi får ja, se hur det precis. går. Ja, vi vet det... inte hur det blir, det kan bli skitbra, det kan bli kast. Men... Jag kan väl förvarna redan nu för att det kommer, det kommer att ske skrikande och gormande <laughs> som, ni inte, som ni inte är förberedda på. Så ta inte allt för hög volym på, för då kommer vi säkert att spräcka ett par hö eller högtalare här och var. Nej, så det är som eh, tanken med hela det här blev ju efter att vi spelade med en polare och tyckte att det var roligare att lyssna på oss än att vara med och snacka. Så då ja, vi men då han, får vi Han satt ju med bara i chatten, han har lyssnat på oss på medan vi höll på och gorma och skrek. Och han sa att roligare än sådär hade han inte haft på länge. Så då tänkte vi att varför inte, varför inte prova låta andra njuta av det också på en gång. Ja, precis. Det är bara se oss här retarded friend som sitter vid sidan av oss när spelar och går med i öra som du bara vill lappa till, men du kan inte. Nej, men precis. Det är alldeles för långt borta. Det är underbart. Jag tänkte säga, ni får ju jättegärna prova men snälla, gör inte det. Vi är så jävla överraskad i såna fall. Och ingen aning om när det tänker dyka upp. Eller hur? Ja, men det finns ju freaks överallt. De kommer ju hitta adresserna och allting. Ja, det var just det. Likt tänkte att det, När tänker vi börja då? Uh, season 3 här släpps ju den 10 april. Så det ja, är det tionde börjare så det kommer väl komma upp där. Uh, ja. Max två veckor. Ja men precis, alldeles utmärkt. Så, så hoppas, vi, hoppas vi väl att uh, det är någon som har lust att lyssna på det här. Ja precis, man vet ju aldrig. Och lyssnade på det här efter att vi har spelat det här och vi har massor avsnitt upp. Typ. Välkommen! Ja, precis <laughs> Ja men det blir kanon eh, Det kommer bli mycket mer seriöst och roligare avsnitt nästa gång Det här var bara lite inför Alla måste ju ha ett första Det är ju så Det är det man kommer att skratta åt om När man har gjort ett par stycken till <laughs> Precis Man kollar, kollar tillbaka så bara, Hur i helvete kunde vi tycka att det här var som en, en bra idé <laughs> ja, vi Skulle bara ha hållt käften att köra Exakt, exakt. Ja. ja men eh, Vi tackar för oss då för den här gången Så ses vi om två veckor jag visst, tjängel. Här då.